Arribem a les 6 de la tarda. Josep Pedrals, el ben sonat. Benvingut a la tribu. Molt bona tarda. Ja tens unes bancats, tu? No? Encara no. Encara no, però no trigaràs. Tot arribarà. Tot arribarà. Tot arribarà. Jo Escolta'm... participaré al concurs ara quan surti. Ah, tu que poeta? Algun nom? No, per això, per això. No me'n te'l diré, saps? Ah. Espavilat. Va, uh, qui has escoltat aquesta setmana? Doncs mira, l'altre dia al tren vaig sentir una conversa entre un paell d'homes. Parlaven d'un tercer que es veu que viu en un poblet molt menut on no se sap per quin set sous, ara hi ha una gran afluència de gent. Bé, bueno, o sigui, sí que se sap, però jo no vaig arribar a escoltar aquest tros de la conversa, per tant, jo no sé de sí, què va xaps, i per què eh. la gent va al seu poble, no? Eh. Però veu que, bé, bueno, mig admirats, mig envejosos, aquests homes reflexionaven sobre si seria extrapolable a algun altre poble, o sigui, extrapolable, <ríe> aquesta mena d'èxit turístic, no? I llavors, al llarg de la reflexió compartida, van anar apareixent diverses dificultats que es veu que farien inviable el reeiximent d'un transplantament del tripijoc en qüestió que jo desconec. I, bueno, l'especulació al final els va portar a una pregunta que és la, la frase que, que avui plantejo, que és... Man el que li està animant al poble és passatger? Anem, anem al gra. Sí, sí, Nunca sabeu. és... Uh, bueno, és un error. Sí, L'article neutre, no no sé si no seguit de què? Sí. No és correcte en català, en català... Podem fer servir expressions semblants com el que, la cosa que, això que, allò que, etcètera. Bueno. Animar, li està animant, no?, és infondre l'ànima dotada de vida, donar ànima, encoratjar, excitar, avivar... Doncs. O sigui, que està fent que el poble estigui viu, no?, el poble és la població petita o poblat inferior a una vila o una ciutat, i que el cop que és passatger és que passa aviat, que és de curta durada. Per tant, els homes, la pregunta que feien és, allò que està donant vida a la seva població és temporal? Ja... Yeah que per dir això jo proposaria que digués tot el triomf i l'estima són un floriment efímer? O tant d'èxit i escarafalls serà sols foc d'encenalls? O encara, un que m'ha quedat molt filosòfic és tota aquesta concurrència serà mera contingència? Bona. O encara aquest avalot caòtic quedarà en flux anecdòtic? que <risos> Aquest dia sembla un, un, un, un embarbussament. Però bé, jo he pensat que seran capaços d'estar-se plantejant sí, ja. que, que el que li passa a aquest home... si o sigui, el, la, el que li passa a aquest poble és purament una cosa de, que és, és momentània, no? Zerosa i tal, i dic... Potser estan plantejant-se alguna cosa més enllà, no? Mm -hmm. I, I en comptes de dir localista animant el poble és passatger, diuen localista... Localista vol dir afeccionat a les coses locals, ja, sí, ja. relativa o pertanyent al, al, al localisme. Mm -hmm. I llavors, localista animant el poble... Aquí hi, hi, hi ha un... Un, un merder. O sigui, localista animant, imant iman és el cos que té la propietat de treure el ferro. Sí? O la persona o cosa que té un fort atractiu, no? En iman, aquest en, és aquell típic problema que en català occidental passa que no saps mai quan estan dient amb Am o, o en. Ah, sí, no? sí, sí, això Però em passa a mi. Sí, això sí, sí. vam estudiar, eh, l'altre dia. Sí. Els fesols en arròs, no? Que diu, fesols en arròs, i és amb. Am, no, és, és, en... és de con. En... Exacte. Exacte sempre. Ja sempre et vas entendre això. el que et van explicar l'altre dia? Sí. Quan és en i quan és eh? amb? Ja, això és con. <ríe> Bé. Total, que sí, diu, localista animant el poble és la persona que està molt lligada a les coses del seu espai petit, diu, és passatger, passatger també és la persona que generalment mitjançant una determinada retribució és transportada o viatja en una embarcació. O sigui, el que estaria preguntant-se és, el que està molt lligat a les coses del seu petit espai si o sigui, localista animant al poble, és passatger? Ostres, noi! És difícil, eh? Difícil, jo, aquesta, eh? Jo crec sí. que anàvem per aquí. Per, i, per dir això ja hauríem pogut dir... El qui és de poble fins la madula es desenganxa de la gandula? <laughs> o el provincià salvatge no fa mai cap viatge? O, curt de mires i taul, no li cal ni moure el cul? O el, el que seria el plantejament real i, i, i filosòfic, altre cop, seria el qui s'aferra al local rebutja l'universal, que amb Molt això tindríem bé, un ja, gran debat. Sí, sí, sí. Pugim telèfonos, si Obrim telèfonos... No, no obrim telèfonos. O també podria haver dit Com que és tant d'estar per casa, ni se'n mou ni se'n desplaça. <laughs> Escolta, en tenim poema avui també? Sí. Vinga, va, som... També és filosòfic avui el poema. Va, va, estaves així. Calleu no ara. Sí les passions i els judicis que maduren en l'esdevenir inconclús del present calibren la perspectiva immanent que es va modificant i no s'atura. Fins a quin punt ens permet la natura que n'emolem la forma permanent? Plaers perduts, futur intransparent, què ens ofereix l'esperança segura? Qui mira més enllà del bel retort que recobreix el món i l'embolcalla? Qui podrà compensar cada dissort minvant la idolatrada faramalla? Qui gosarà d'interrogar la mort interpretar el silenci fred que calla? Va estar bé. No no t'interessa, senyor. Torna col llegit. Sí. sí, sí, sí. Anem no sé què vol dir jo. Anem a moure, anem a moure. a moure. A alguna cosa, senyor. casa. I demà m'ho portes analitzat, d'acord? Són la tan amurà pròxim, no? Sí, podrà compensar cada dissort mim van l'idolatrada Framalla. Framalla. Framalla és com una cosa com una cremella. Com una més, més a... Gràcies, Pedrals. <ríe> que vagi molt tova, bé. Saps? Laura, tenim nom ja per a aquestes tenim bambes de vampcats? noms. Moltíssims noms que proposen. La Margarita ja. diu Ganxona, el gentilici de la gent de Sant Feliu de Guíxols. Ja. En Joan diu el nom de Soroll. La Mònica proposa que es digui Ubertalam, que vol dir la tribu al revés. Oh, oh és difícil, eh? Ubertalam. Sí. L'Àngels diu agrada, que per això. les taronges, Giracat o catzol. I per les de color verd, pampolat. La Natàlia diu el model Montserrat, en nom de la muntanya. Eh, en Marc proposa que es diguin el Mugavers. La Font diu la verda Cullxarola, una Cullxarola. illa verda enmig de la metròpolis, i la taronja el Lelta de l'Ebre, on es veu el millor sol sobre els arrossars. L'he vist que sí fer, amb eh? el cap en algunes ocasions. Eh, eh, jo ja si proposo la tribu.